Sziasztok, Várad Attila vagyok a Rádio 777 egyenes beszédszínű műsorában, ahol ugye a római levelet szoktuk tanulmányozni, és eddig eljutottunk a hatodik fejezetnek a közepéig. Nagyon szerettem a római levelet, mert Pál ezt tényleg rómaiaknak írta, ugye akik, hát meg kell valani, hogy eléggé egy harcias népség voltak. Én nem tudom, mennyire emlékeztek még a Gladiátor című filmre, ugye nagyon meg fogót az a rész venne, amikor meghódították a germánokat. Mint egy utolsó erődítményt is bevették a rómaiak ezt a tartományt. És nekem nagyon tetszik Pálnak a fogalmazása, ahogy mondja itt a római levélnek a legelején, hogy ő nem szégyeli a Krisztusnak az evangéliumát. És amikor ezt a szót használja, akkor emlékezzetek arra, hogy itt az evangélium az azt jelenti, hogy a római császár megnyert egy csatát. Tehát igazából úgy szokták mondani a rómaiok, hogy a császárnak az evangéliuma, a cézárnak az evangéliumáról van szó, amikor meghódítja mondjuk Germánia területét. De amikor Pál azt mondja, hogy én most viszont a Krisztusnak, Jézus Krisztusnak az evangéliumát hirdetem, akkor itt egy egészen másféle hódításról van szó. De nagyon fontos, hogy ezt tartsuk az emlékezetünkben mindvégig, hogy amikor evangéliumról van szó, akkor egy hódításról van szó. Egy hadi győzelemről van szó. Egy régi hat sereget legyőztek, és most már egy teljesen új uralkodó került a szintére. És amikor kihirdették az evangéliumot a római birodalomban, akkor mindenki tudott róla. És ugyanígy van a mi életünkben is, amikor kihirdetjük az evangéliumot, akkor, akkor mindenki tud róla, és az egész életünk is átalakul. és Talán emlékeztek, hogy Pál hogyan is hirdette ezt a győzelmet, ezt az evangéliumát Jézusnak, Ugye tudjuk, hogy a császárok meg a világi hatalmak azok erőszakkal, erőszakkal hódítanak. Ugyanakkor Pál azt jegyezte meg, hogy hogy Jézus Krisztus viszont a szeretetével hódít, mert azt mondja, hogy hát te ítélkező ember, megveted Isten jóságát és hosszú tűrését? Hát nem, nem tudod, hogy az ő jósága összenöz téged megtérésre? Hát Istennek a szeretete az, ami meghódítja az embereket. És... Ugye, talán emlékeztek, hogy a, a legelején Pál felsorolja, hogy az embert miből hódítja meg Jézus. Tehát mi volt az a régi hadi állapot, amiből meghódítja az embert Isten magának. Tudni légy, az Isten telenség volt az. És az összes bűn, amiről Pál felsorolta, hogy bűn, ott az első fejezetnek a közepétől felsorol rengeteg bűnt, akkor azt mindig hangsúlyozza Pál, hogy ezek a bűnök azért vannak, mert az emberek elfeledkeztek Istenről az életükben. Tehát, most meg bármilyen bűnt, hogy paráznaság, vagy engedetlenség, vagy lázadás, vagy lopás, vagy bármi, amit ott felsorol. Ezek mind csak a következménye annak, hogy az emberek elfeledkeztek Istenről. És így hódít viszont vissza most Jézus minket, magának, hogy az ő szeretetét mutatja meg bennünk. Erről beszélt ugye a második fejezetben. Hogy Isten mit végezel az ember szívben a jósága által. És ugye következő részekben azt mondja, hogy mindenki vétkezett, és mindenkit leigázott a bűnmagának, és mindenki nyomorog az Isten dicsősége nélkül. Ugye ez volt az a borzasztó hadi állapot, és utána elmondja pál a győzelmet is, és egy példával illusztrálta Ábrahámnak a hitével, hogy Ábrahám ezt megragadta. Ő már előre hallotta azt az örömhírt, hogy, hogy az ő utódja közül jön majd el a Messiás, Jézus Krisztus, aki ugye visszahódítja Istennek a bűnbe esett embereket akik ugye Ádám bűne miatt került mindenki a honosznak az uralma alá. Üm, ugye pár nagyon egybevág Jézus Krisztusnak a mondatával, mert Jézus úgy kezdte mindig hirdetni az evangéliumot, hogy elközelített már az Isten országa, vagy ha máshogy fogalmazunk, az Istennek a királyi uralma. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az Isten hadserege már itt van a fronton, elközelített, az ő szeretettének a hadserege elközelített. Majd azt mondja Jézus, hogy ja, térjetek meg, ami azt jelenti, hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat. Kezdjetek el alkalmazkodni már a szívetekben és a gondolataitokban ahhoz, hogy másfajta uralkodás lesz az életünkben, az Isten szeretetet fog uralkodni. Kezdjünk el máshogy gondolkodni Istenről, hogy ő nem egy távoli és dühöngő Isten, és kezdjünk el magunkról is másképp gondolkodni, hogy, hogy Isten képes minket szeretni. És utána azt mondja Jézus, hogy most, hogy már tudjátok, hogy itt van a fronton Istennek a hadserege, hogy meghódítsa a mi szívünket, ami mindig menekül előle, kezdjünk el másképp gondolkodni? Azt mondja, hogy hogyan gondolkozunk másképp, hogy higgyünk, ugye az Evangéliumban, higgyetek az Evangéliumban, vagyis a felkent császárnak, a, ugye Jézus Iszusnak a hadi győzelmében kezdjünk el hinni. Így hirdette Jézus az Evangéliumot, és amikor kiküldte a tanítványait, akkor is mindig azt mondta, hogy hirdessétek az Isten országát, és gyógyítsátok a betegeket. Tehát még egy illusztrációt is adott, hogy hogyan is uralkodik a mennyország. Tudnélik gyógyítással, helyreállítással, az emberek igazzá tételével. Tehát egyfajta pluszt ad az ember életében, helyreállítja az embert. És ezzel a gyógyításokkal illusztráljátok, hogy én hogyan akarok uralkodni a ti életetekben. Én gyógyítani akarok, nem rombolni, nem, nem uralkodni rajtatok, nem bántani akarok titeket, nem leigázni. Valahol Pál is mondja, hogy... Hogy miért tüditek el az, hogy mások leigáznak titeket? Hát mi nem leigáztunk titeket, hanem mi csak munkatársaik voltunk, segítői voltunk a ti hiteteknek. Ne adjátok magatokat ismét igába folytani. Tehát nagyon fontos, hogy az Isten ország az nem egy leigázás, hanem úgy lehet fogalmazni, hogy fölszabadítás. És hogy miért is mondom ezt? Mert itt a 6 fejezet 12-es versétől majd pontosan ezt szokjuk látni, hogy egy hadseregváltás történik, egy hatalomváltás történik. De amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy, hogy Pál a régi élet elhagyását, az elhagyását megelőzően már azt hirdeti, hogy ti már megvagytok igazítva, ti már rendben vagytok Istennel, ti már megbékéltetek Istennel ugye Jézus Krisztusban való hit által. És ugye már azt is mondja, hogy, hogy már meghaltatok a régi életmódotoknak, a bűnnek, már, már oda lettetek szegezve a keresztre, már belelettetek lettetek fulladva a a keresztségbe, ugye a bemerítésbe, mint egyfajta sírba. Ugye Jézussal együtt belehaltunk a bemerítésbe, a régi bűnös természetünk ott maradt, és föltámadtunk már Jézussal, és ő vele együtt, ő benne, az ő feltámadásának hatalmas ereje szerint járhatunk. Hiszen ugyanaz az erő munkálkodik bennünk, aki egyrészt megteremtette a világot, másrészt pedig föltámasztotta Jézust a halából. Tehát egy ilyen hatalmas erő állami rendelkezésünkre, aki nem más, mint egy személy, az Isten szelleme, a Szentlélek. Vagy szentszelem. És Pál arról beszél, hogy ő az evangéliumot hirdeti, ezt a hadi győzelmet tudósítja, ami számunkra, mert mert azt mondja, többször megemlíti, hogy, hogy, hogy az emberek nem tudják ezeket a dolgokat. Most föl szeretném olvasni a 12-től a 14-es verseket, és utána majd egy picit magyarázok, és aztán megpróbálunk végigmenni a fejezet végéig. Ez egy nagyon érdekes rész. Kicsit szerintem vicces is, meg tanulságos is. Tehát kicsit ö, abszurd, amit itt leír Pál, de majd megpróbálom egy példával illusztrálni, miért is abszurd. Ugye, mert arról beszélt Pál eddig, hogy a bűnből, Ádámnak a természetéből Istennek a kegyelme a Jézus Krisztus által kihozott, és most már nem a bűn, hanem a kegyelem uralkodik rajtunk, mi már az életben uralkodunk a bűn és a halál fölött. És akkor egy párszor ugye meg lehet kérdezni, hogy, hogy na náj, hát hogyha most ilyen nagy kegyelem van, akkor azt csináltak, amit akarok. Hát akkor maradjak a bűnben. Ugye, és ez, ez lesz ez a furcsa kérdés, amit az emberek föltesznek, és tényleg, hogyha nagyon drasztikusan hirdetjük Istennek a feltétel nélküli szeretetét, akkor az ember előbb-utóbb bejut erre el a kérdés, hogy na de hát akkor azt csinálok, amit akarok, hát éljek a bűnbe, maradjak a bűnbe, hát Isten úgyis aranyos, meg rendes, meg szeret, meg megbocsát. És pár el nekünk magyarázni, hogy hát még nem értitek a fogalmat, miről is van itt szó. És a 12-es verstől így fogjuk olvasni, a romai levél 6. részéből, hogy ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testeteken, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak, tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyveleivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halából életre keltetek, tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Most, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes ebben. hogy Látjátok, hogy most már a hatodik fejezetben vagyunk. Hatodik fejezetben vagyunk. Nem az első fejezetben, meg a másodikban, a hatodik fejezetben vagyunk. És Pál először mondta el, hogy mit tett értünk Isten. Először mondta el, hogy mi már meg vagyunk igazítva, vagy már meg vagyunk békőve, a Jézus Krisztusba vetett hitáltal. És csak itt hozzá elő azt a dolgot, hogy kezdjük el megváltoztatni az életünket. Itt mondja el azt a dolgot, hogy barátaim, figyeljetek ide, eddig értetek a bűn szolgálatában, most gyerjetek át az Isten szolgálatában. És ez számomra nagyon meglepő, mert én annyiszor hallottam már azt a fajta idézőjebe evangéliumhirdetést, hogy előbb gyere is, térj ki a bűneidből, fordulj ki a bűneidből, és fordulj oda Jézushoz, és majd, ha te már kitértél a bűneidből, akkor Jézus el fog téged fogadni, és meg fog neked bocsátani. Ugye miután megtértél a bűnödből, gyere oda a megváltóhoz hitáltal, és akkor majd ő szépen megbocsát neked. És nemrég volt egy levélváltásom ezzel kapcsolatban bizonyos testvérekkel, és én nagyon-nagyon nem értem, hogy ők miért így gondolkoznak. Az ilyen gondolkodás gondolkodásmód, hogy, hogy akkor van az újjászületés, hogyha te, ugye... Megutálod a bűnödet, jó ez rendben van, megutálod a bűnödet, el, megvalod és elhagyod a bűnödet, és majd utána Jézusba veted a hitedet azért, hogy a harag ugye ne érje már téged utól, hanem az ítélet alól Jézus fölmentse. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ők Jézust és a megváltást úgy értelmezik, hogy nem más, mint csak egy menedék a harag elől, ugyanakkor a bűnből való kijövetel az a te dolgod, Igaz, hogy hozzáteszik, hogy a Szent munkálkodik benned, de mégis neked előbb el kell hagynod a bűnödet, hogy oda gyere Jézushoz. És nekem ez azért furcsa, mert ez kicsit olyan, hogy, hogy beteg vagy, mert ugye Jézus úgy fogalmaz, hogy a bűnösök azok igazából betegek, a bűnnek a betegei, és azt mondta ugye, hogy a betegnek van szüksége orvosra. És hogy itt vannak ezek a bűnbeteg emberek, és hogyha ezt a fajta okoskodást nézzük, hogy előbb gyere ki a bűnödből, és majd gyere oda Jézushoz, akkor ez nekem olyan furcsánozik, mint hogyha előbb gyógyulj meg a betegségedből, majd menj be a kórházba, vagy majd menj be a doktorhoz, vagy majd vedd be a gyógyszert. Tehát előbb gyógyulj meg a betegségedből, és miután kijöttél a betegségedből, oda jöhetsz az orvoshoz. Ugye milyen érdekes egy, egy hozzáállás ez? Tehát előbb meggyógyulsz, és utána megszabadulsz, vagy megszabadít téged az orvos. Hát nem tudom... Én azt látom az egész Bibliában, hogy pontosan azt látjuk, hogy az orvos már találkozott veled, és beadta a gyógyszert, a pirulát, és te már vedd észre, hogy nem vagy beteg. Tehát figyelj, te már nem vagy lázas, te már ne legyél képzelt beteg, ne hidd azt, hogy te gyenge vagy, meg semmire se vagy képes, meg, meg csak fetrenksz az ágyban, a, ugye most a bűnről beszélek. Tehát nem, az orvos már 2000 éve beadta a pirulát nekünk, erről beszélt ugye a Róma 5-ben, hogy egy ember által bejött a bűn de egy másik ember, ugye Jézus Krisztus által pedig bejött a megigazítás, a, ami ugye sok bűnből tette az embereket igaz emberekké. Ugye értitek ezt, meg talán emlékeztek még a titanikra is, hogy a mentőcsónak, és hogy mi már vegyük úgy észre magunkat, hogy a mentőcsónakon vagyunk, mert hiszünk Jézus Krisztusban. És én úgy értelmezem Pált, hogy a... Hit van előbb. Itt a Róma 4-ben beszélt a hitről, Pál, és csak itt a Róma 6-ban kezdve beszélni arról, hogy adjuk át az életünket, a testünket, ugye az a végtagjainkat, mindenünket, adjuk át a bűnszolgálatából, az Isten szolgálatánk. Tehát én szerintem ez egy nagy tévedés, hogy előbb kell megtérni a bűnből, és csak aztán hihetünk Jézusban. És ugyanígy azt is kérdőre vonom, hogy egyes helyeken az a szokás, hogy Miután megvallottad az összes bűnödet, megrendezted az életedet, csak akkor merítkezhetsz be. Hiszen ha megnézitek itt a Róma hatot, a bemerítésről már beszélt Pálapostól, ugye vettük itt a Róma 6-ba, hogy hát nem tudjátok, hogy mi, aki Krisztus Jézusba merítkeztünk bele, az ő halálába merítkeztünk bele? És csak itt mondja el, majd a 12-es rész, pontosabban 12-es vers után mondja el, hogy most már ne a bűnnek. Tehát a bemerítést követi az, hogy Pál elkezdi tanítványozni a testvéreket arról, hogy hogyan jöhettek ki a bűnből, pontosabban miért is vagytok már kinn a bűnből. Értitek? hogy Ahogy Jézus azt mondja a Máté 28. 19. 20 ban azt mondja ugye, hogy tegyetek tanítványá minden népeket, és itt nagyon fontos a soron, mert, Pál, mert Jézus Jézus azt mondja, hogy úgy tegyük tanítványjá a népeket, hogy először is bemerítkeznek, ők bemerítjük őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében, majd azután tanítjátok őket, meg tanítjuk őket, hogy megtartsák mindazt, amit Jézus Krisztus hirdetett. Tehát első a bemerítkezés, ugye előtte elmondjuk nekik az evangéliumot, hogy Jézus meghalt a bűneitekért, eltemették és harmadik napon föltámadt, és ha hisztek benne, akkor örök életet ad nektek és megbocsátja minden bűnötöket és még a betegségeiteket is hozzá lehet vinni. Tehát ez volt az evangélium, és ha ezt az emberek megértették úgy, ahogy, hogy micsoda Isten fölkínálja nekünk az örök életed, és akkor talán elkezd már bennünk dolgozni, ugye ez a bűntudat, hogy fú, de hát én rossz vagyok, meg különben is, és akkor be kell őket meríteni, hogy figyelj, te meghaltál már ennek a bűnnek, ne foglalkozz vele, és utána Pál már azt mondja, hogy lehet tanítványozni őket. Pál is először bemerítette őket, aztán tanítványozta őket és ismerünk olyan testvéreket a Bibliában, ugye az apostolok cselekedete 19-ben, akiket viszont agyon tanítványoztak úgymond a bűnvallással. Ugye ők voltak a Jánosnak a tanítványai. Viszont semmi ismeretük nem volt az üdvösségükről, arról, hogy ők a mennybe mehetnek, ha hisznek Jézus viszusban, És ezért Pál újra bemerítette őket Jézus viszusnak a nevében, mert az a bemerítés az egy butaság volt, amit csináltak, mert ők, ők csak a bűn bánatig merítkeztek be. Viszont Pál már nem a bűnbánatra meríti be az embereket, hanem Jézus Krisztusnak a nevére meríti be, Jézus Krisztusnak a, az igazságára, a megigazításra. És abban a pillanatban, hogy Pál bemerítette őket, azonnal leszállt rájuk a Szent Szelem, és elkezdtek profétálni. Tehát elkezdték Isten dicsőíteni, mert ugye tudjuk, hogy a profétaság az a Jézus Krisztusról szóló való bizonyságtétel. Értitek? A Jézus Krisztusról való bizonyságtétel az, hogy, hogy ezek a tanítványok a Idéző ebbe, hogy a második, tehát a normális bemerítés után átélték az üdvösséget. Üdv tudatuk lett. És nagyon fontos a sorrend. Nem úgy van, hogy megtérjünk a bűnökből és elhagyjuk, és aztán, ha már eléggé megszenteltük magunkat, akkor esetleg hiszünk Jézusban és bemerítkezünk, hanem fordítva először beveszünk a gyógyszert, először hiszünk Jézusban, vagy ahogy János úgy fogalmazza az ő evangéliumában, hogy akik pedig befogadták Jézus, felhatalmaz arra, hogy, hogy Isten gyermekei legyenek, azok, akik az ő nevére támaszkodva bele hisznek az üdvösségbe. Ezt így mondja János. Tehát te bele hiszel Jézusba, rá, rá támaszkodsz, tehát úgy győződsz meg Jézus Krisztusban, hogy rá támaszkodva hiszel az megigazult örök életedben. Tehát ez jelenti azt, hogy te újjászületsz. Ezt így mondja, ezt jelenti Jézus befogadni, mert ott az a szó, hogy befogadni, az azt jelenti, hogy te egyet értesz azzal, amit Jézus hirdetett, és amit Jézus megcsinált, értünk a kereszten. Ez jelenti a befogadni. Tehát itt nem csak pusztán ilyen személyes befogadásról van szó, hanem sokkal inkább az ő teljesítményének elismeréséről van szó, amit a kereszten érted, meg értem véghez vit. Amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor a bűn egyszer és a, a törvény követelése, Isten elvárásai egyszer és mindenkora belettek teljesítve, belett, fölettek töltve. És Istennek a törvénye már nem szomjazik rád? Tehát te már igazából nyilvánítva, már halott vagy a bűnnek. És ezután mondja, ugye értitek, hogy ez a megszabadítás, ez, a, ez az evangélium, ez egy, egy győzelem, egy római ember ezt simán értette, hogy, hogy behódolt egy, egy másik provincia, mondjuk a germánok behódoltak, onnantól kezdve a rómaiak lettek az uralkodók. És Jézus így vette át a hatalmat a te és az én életem fölött, hogy meghalt, értünk a kereszten, és pál valahol mondja, hogy ha egy meghalt, akkor mindenki meghalt, és már nem a magatokéi vagytok. Már Jézus Krisztus megvásárolt téged és engem az ő vérén keresztül, az ő vére által, mint fizetőeszköz által. Megvásárolt minket a bűnből. Tehát meg vagyunk szabadítva. És azt mondja, hogy ne uralkodjék tehát a bűnati halandó esetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból ugye már életre keltetek tagjaitokat is széletem meg egy halál volt. Tehát amikor azt mondja, hogy védkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralmat töltek. Hát, védkezzünk, mert nem a náciknak a szabályai alatt élünk, hanem az amerikaiak szabadsága alatt élünk. Tehát fúdokoljunk ezért, mert nem a törvény alatt élünk. Hát értitek ezt a logikátlanságot? Tehát szó sincs arról, hogy a, a, a kegyelem az a bűn, a csábítéget pont ellenkezőleg fölszabadít a bűntől, mert majd pár később valahol kifogja fejteni, hogy a, a, ez a despotizmus, ez a törvény, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, pontosan ezt sarkalja az embert lázadása, és emiatt tesz, el, tesz és követel még több bünt. De a szabadságban te nem bűnözni fogsz, hanem imádni fogod Istent, mert, mert Isten jósága vezet bűnbánatra minket, és ez okozza azt, hogy egyre jobban beleszerelmesedjünk a megváltunkba, és rájöjjünk, hogy mi mindenből szabadított meg minket. És amikor itt Pál azt mondja, hogy hogy nem tudjátok. 16-os versben nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat, szolgálja engedelmeségre, akkor engedelmességre kötelezjétek magatokat. Vagy a bűn ugye, vagy az engedelmeség szolgálja. És ez, ez nagyon érdekes, hogy Pál nagyon-nagyon sokszor ezt a, az érvelést használja, hogy nem tudjátok. Hát sokszor a tudatlansága a baj, és nem az adott cselekedetek a a, a fő probléma. Tehát Mondok néhány példát, hogy hol is hangzik el ez a kifejezés a Bibliában az Új hogy nem tudjátok. Mert nagyon fontos, hogy tudjuk. Tehát, mert hogyha helyes ismeretünk van, ami már le is csapódik a szívünkbe, tehát meg is értjük, fölfogjuk és az életünk részével válik, akkor fogunk tudni helyesen élni. Tehát a megfelelő hit által lesz megfelelő a mi életünk. Tehát nem az életünket kell megváltoztatni, hanem a hitünket kell megváltoztatni. A hitünket kell újra és újra hozzáigazítanunk a Bibliához. Mert ez az értelmünknek a megváltoztatása. Tehát mintha egy, értsétek jól, egy átprogramozása lenne az elménynek. Én nagyon szeretem, hogy Jézus azt mondta Péternek, hogy figyelj Péter, ne féljél, mert mostantól fogó embereket fogsz halászni. És Ugye Péternek az eredeti foglalkozása halászul, de Jézus azt mondta, hogy te most már egy ilyen szellemi munkása leszel Isten királyságának, és úgymond embereket fogsz kihorgászni a bűnnek a tavából bele az Isten országába. És ugyanígy én is, ugye informatikus lévén érzem a szívembe, mint a Isten ezt mondta, hogy ugye te mátor, nem gépeket fogsz bütykölni, számítógépeket, hanem embereknek a bukséját fogod átprogramozni, és hogy tényleg erről van szó, hogy a Biblia az egy nagy átprogramozása az ember gondolkodásának. És én azt nagyon élvezem amúgy, hogy, hogy így a Biblia tanulmány az a mindig újabb és újabb megdöbbentő igazságokra bukkanunk, amik sokszor az ellentétei annak, amit mi gondolunk. Például ez a megtérés is, hogy előbb kapjuk az igazságot, és aztán tudunk megtérni, nem pedig fordítva. Na felolvasok néhány ilyen nem tudjátok idézetet, jó? Ugye itt a Római Levél 6.3-ban azt mondta Pál, hogy hát nem tudjátok, hogy Krisztus halálában lettünk bemerítkezve. Az egykorintus Korintus 3. 16 ban azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy Isten templom vajtok, és Isten szelleme lakik bennetek. A Róm a, az egykorintus Korintus 5.6-ban azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy az egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti. Aztán ugyanott az 1 Korintus 6.2.3-ban azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy a szentek az egész világ fölött fognak ítélkezni, és ugyanitt azt is mondja, hogy az angyalok fölött fogtok ítélkezni? Tehát már szentek vagyunk és ítélkezni fogunk a világ fölött, meg az angyalok fölött az ítélet napon. Tehát mi ítélkezők leszünk majd az ítélet napon Jézus mellett. Tehát ez nagyon fontos, hogy minket Jézus nem úgymond elítélni fog, hogy most a pokolba kerülsz vagy a mennybe, akik hiszünk Jézusba, hanem mi ott fogunk, ott fogjuk megítélni az egész világtörténelmet, hogy mi, mi is történt, meg meg fogjuk ítélni majd azokat a démonokat és szellemi fejedelemségeket. Akik a mi életünkbe úgymond negatív hatással próbáltak ö, lenni és pusztítani minket. Tehát mi fogunk ítélkezni a szentek. Mert ez az örökségünk, hogy Jézus is ítélőbíró, bíró, mi pedig olyanok vagyunk, mint Jézus, ezért mi is ítélőbírók bírók leszünk az ítélet napon. Ez nagyon érdekes. Tehát itt is az, hogy nem tudjátok. És azért mondja Pál, hogy mit nem itt ilyen földi bíróságok elé ítélkezni? Hát nem tudjátok, hogy ti vagytok a bíró. Nem kell a világiakat belevonni. Aztán azt is mondja az egy korintus Hát nem tudjátok, hogy a meg nem igazítottak, nem örökölhetik Isten országát? Hát az igazságtalanok szere szó szerepel a magyarban, de amúgy az, hogy akik nincsenek megigazítva, azok nem örökölhetik Isten országát. Tehát én nem hiszem azt, hogy mindenki a mennybe jut, mert Pál ilyeneket ír. Hogy aki nincs megigazítva, miért? Mert nem fogadta el Jézusnak a bűnbocsánatát, azok nem örökölhetik az Isten országát. Akármilyen jó vagy, akármennyire próbálsz megtérni a bűnödből, ha nem fogadtad el azt, hogy Jézus Iszusban te tökéletesen megletél igazítva, akkor a legnagyobb bűnbánatod ellenére is sajnos a tűznek a továba fogsz kerülni. De nem a bűnbánat üdvözít, hanem a vér. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. És azt is mondja, hogy mindent vérrel tisztítanak meg. Tehát Jézus vére az, ami üdvözít téged, nem pedig a te nagyon nagy keserves bűnbánatod. Persze hasznosabb bűnbánat... Mert az egy, lehet egy eszköz arra, hogy eljuttasson téged oda Jézusig, ahogy Pál is mondja valahol, hogy, a, hogy az Isten szerinti szom, megszomorodás vezet el megbánatlan megtéréshez. Ugyanakkor fontos, hogy nem, nem ez az egyetlen módja. Tehát nem, nem, nem a bűnbánat üdvözít, hanem Jézus Krisztus üdvözít. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mert én nálam például én előbb hittem Jézusba, aztán kezdtem elolvasni a Bibliát, akkor jöttem rá, hogy vannak bűneim, és akkor kezdtem megpróbálni betartani a Bibliát, akkor ugye mindig kudarcot vallottam, Erő majd Pál fog írni pontosan ugyanilyen sorrendben a Róma 7-esben. Ő is ugyanúgy tért meg, ahogy én, hogy először ugye Jézus által leesett a lóról, elkezdett hinni. Jézus nem mondta neki, hogy térj meg a bűneidből, hanem csak hit Jézusban, meglátta őt. <gül> nem, nem volt más választása. És utána jött rá, hogy, hogy ő mennyire egy borzasztó ember. És nálam is ugyanez volt, hogy először jött a gondolat, hogy ha van Isten, akkor az élet értelme Isten dicsőíteni, aztán oda mentem a barátomhoz, akkor kérdeztem őt az Istennel való dolgokról, akkor elmondta, hogy ha hiszek Jézusban, örök életem van. Akkor nyílt meg a szemem a Bibliára, tehát én elhittem, hogy örök életem van, de még semmit nem tudtam az egészről. Elkezdtem olvasni a Bibliát, ugye jöttek ezek a dolgok, hogy, hogy a Bibliát próbálja az ember betű szerint betartani, hogy hegyi beszéd, meg Jézusnak a példázatai és ugye egyre agresszívabbá, ítélkezővé, törvénykezőbbé és álszentebbé válik az ember, mert a tányér szélét tisztítja meg, tehát csak a külsőséges dolgokat, tehát nem is tudja, hogy igazából belül milyen bűnök fortyognak a szívébe az embernek, én se tudtam, és egyre ítélkezőbb ettem, próbáltam mindent megtartani, meg fú, nagyon szuper vagyok, és egyből elítéltem azt, aki nem olyan odaszán, mint én vagyok, és már ugyanezt csinálta, hogy nagyon-nagyon ítélkezővé vált, meg törvénykezővé, és aztán azt is elmondja, hogy viszont a, bűn meg a, a, a törvény által a bűn őt meg is ölte. Tehát egy ilyen borzasztó, ítélkező gyilkos lett Pálapostól. Ő maga mondja, hogy a bűnös a legnagyobb az első, én vagyok, és hála Istennek, hogy még így is rajtam könnyörülni. De erre ő úgy jött rá, hogy egyszerűen Isten megmutatta a törvényén keresztül, hogy hát bocs ezeket nem tud betartani. Sajnálom, de csak egy nagy bűnös vagy. És én ezért mondom, hogy velem is így történt, hogy előbb jöttem, előbb jöttem oda Jézushoz, és aztán ébredt föl a törvény által a bűn bennem. Ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ne tegyünk ilyen dobozokat, hogy na majd csak akkor jöjjelsz Jézushoz, hogyha megtész az összes bűnödből. Mert akkor én kérem én, hány darab bűnt kéne beismerned, hogy újjá szüles? Mert vannak, akik ezt így mondják, hogy amikor megtész a bűneidből, akkor születsz újjá. Nem, amikor hiszel Jézusban, akkor születsz újjá. Mert nem tudsz az összes bűnödből megtérni. Garantálom neked az, az egész életedben mindig fogsz találni valami kifogásolni valót az életedben. Tehát szó is róla, hogy itt, itt te a által újjá tudnál születni. Igen, azt az egy dolgot vadd meg, hogy van bűnöd, hogy bűnös ember vagy, hogyha újjá szeretnél születni. De akkor is nem ez a lényeg, hanem ez csak annak a beismerése, hogy beteg vagy. És odamész Jézushoz, mint a, a, a doktorhoz, az orvoshoz, és kéred a gyógyszert, a bűneid bocsánatát. De nem arról van szó, hogy itt tételesen az összes bűnödet meg kellene vallanod, mert akkor az egész életed nem lenne rá elég. Amint megvalasz, egy bűn, már is megvalltad a következőt, mert hazudtál, mert nem úgy vallottad meg, ahogy azt Isten látja. Úgyhogy ez szerintem egy fából vaskarikkal, Szerintem eleget is beszéltem erről. Hát itt ugye arról beszéltünk, hogy nem tudjátok, hogy a meg nem, meg nem igazított emberek nem örököl, örökölhetik Isten országát. Szóval aztán azt is mondja Pál, a Korintus hat. 15-ben, hogy nem tudjátok, hogy a testetek a Krisztusnak a tagja? Ugye ez olyan, mintha hogy nem tudná a kezet, hogy az agyaddal össze van kötve és össze-vissza himbálózna. Hát akkor az elég érdekes jelenség lennél az utcán, <gül> Vagy a lábad is össze-vissza menne mindenféle, nem úgy, ahogy te akarod. És itt arról beszélek, nem tudjátok, hogy ti össze kapcsolva a Krisztus idegrendszerével, úgymond. Tehát Krisztus a fej, ő a fő, ő az agy, ő a központ, minden ő általa ő érte, és ő benne a tehát te is az övé vagy és ő irányítja az életedet, hát nem tudod? Mert azt mondja a példabeszéd is, hogy ne a magad eszére támaszkodj, hanem minden utadon gondol Istenre. őt el minden utadban, hogy ő az, aki munkálkodik, és akkor rájössz, hogy igazából ő az, aki egyengeti a te ősényeidet. Valahol azt is mondja a Jeremiás, hogy az ember nem is ura az ő lépteinek, tehát Isten irányítja. És hogy az a lényeg, hogy nem tudod, hogy te a Krisztus tagja vagy? Tehát, hogy... Ha ez tovább az, a tagod, akkor nem fogod a másik embereket úgy nézni, olyan fejled szemmel meg ítélkezően, hanem azt fogod mondani, hogy jó, Uram, csinál velük, amit akarsz, de velem is csinálj, amit akarsz. Hát, ha én ha te tagod vagyok, akkor igazából az a jó, amit te mondasz jó. És ugye, a 6-16-osban, 1 azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy aki parázan ővel egyesül, egy testélet életsz vele? Tehát itt a szexuális erkölcstelenségről beszél, hogy nem áll össze-vissza mindenkivel, hanem hanem egy mellett elkötelezed magad, és kész. Hát, tehát nem ám egyesülünk 800 emberrel, mert akkor az nem egy, nem egy test lesz, hanem egy valami össze-vissza És a 619-ben azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy a testetek a Szent Szellem temploma, és nem a magatoké vagytok? Ugye ez is milyen hasonló a, ahhoz, hogy Krisztus tagjai vagyunk. Csak itt kiegészíti, hogy igazából, tudjátok, van egy ilyen dal, hogy, tudom én, hogy a, a széles a te házad. Van egy ilyen dicsőítés, hogy, hogy Isten dicsőíti, hogy a széles volt a te házad. De erre a dicsőítésre úgy az felelép el. Hát nem tudjátok, hogy a testetek a Szent Szellem temploma? Tehát micsoda az Istennek a háza? Nem a gyülekezet, nem a széles volt az Isten háza, hanem a te tested az Istennek a háza. A, te, a Szent Szelemnek a temploma az te magad vagy. És éppen ezért nem a te maga, nem, nem a magadé vagy. Ugyanúgy, ahogy az a lakás, ahol én lakom, az, az nem úgy önmagáé, hanem az a lakóé, aki benne lakik. Tehát mi azt a célt szolgáljuk, hogy Isten szelleme lakjon bennünk, és jól érezze magát, és azt amit akar, hiszen ő, ő vé a lakás, ő rendezheti be magának, ő bútorozhatja be, a lomtalanításkor ugye ő pucolhatja ki a szennyed belőlünk. Tehát mi az Istennek a, a Szent Szellemének a temploma vagyunk. Aztán a egy Korintus 913 ben megint azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy a templomit szolgálók az adományokból élnek, és akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Tehát itt is elmond egy, egy igazságot, tehát nem a bűntárny fő, föl, hanem a tudatlanságot. Hogy nem az a baj, hogy nem adakoztok, hanem az a baj, hogy nem tudjátok, hogy hogy működnek Isten országban a dolgok. Aztán a 9.24-ben ezt mondja, hogy nem tudjátok, hogy a versenypályán futó közül csak egy nyer, ugye és hogy a futó az mindenben önmegtartóztató Ugye ők azért a világi olimpiai futók, hogy a nehervadó koszorút nyerjenek, a keresztély pedig azért, hogy hervathatatlan koszorút nyerjen. Hát itt is a tudatlanságot mondja, hogy ha nem tudjátok, hogy ti igazából olyanok vagytok, mint egy futók, hogy befektetitek az életeteket a mennyországba, és hogy majd ott kaptok mindenféle dicsőséget Istentől? Ugye értitek, hogy Pál hogyan érvel, hogy mindig a tudatlansággal próbál leszámolni. Egy igazi jó tanítómester, aki az megpróbálhatni az embernek az értelmére és a szívére. Tehát nem így ugye ilyen munkosbottal dorongolja az embereket, hogy ezt így csináld, ezt úgy csináld, ezt ne csináld, azt csináld. Nem így mondja Pál, hanem elmagyarázza szépen, hogy az a probléma, hogy nem tudjátok, hogy kik vagytok ti Krisztusban, és hogy Istennek bennetek lakik. Ez a probléma. És itt is nem tudjátok, hogy ti igazából már nem a bűnszolgálytok, vagytok, hanem a, az vagyunk, Mert a 17-es versbe, ha visszaugrunk a Róma 6-17-be, azt mondja, ugye, tehát eddig arról beszélt, hogy nem tudjuk, hogy a bűnszolgál, nem a bűnszolgál vagyunk, hanem a, az szolgái vagyunk. És így folytatja, de hála Istennek, hogy csak voltatok a bűnszolgály. Annyira szeretem Pát, hogy múlt időben beszél erről. Csak voltatok a bűnszolgái. Nem úgy fogalmaz, hogy majd, ha megtérsz, akkor majd esetleg Isten, hát nagy nehezen, de megkegyelmez, <kül> hanem azt mondja, hogy ti már csak voltatok a bűnszolgái. Hát előbb úgy fogalmazott, hogy már meg is haltatok a bűnnek. Voltatok a bűnszolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelyre, amelynek a követésé adattatok. Ugye tudjuk, hogy a, a tanítás alatt az Isten igényét ért Pál Apostol, viszont az Isten igény meg nem más, mint Jézus Krisztus. Mert amikor itt arról beszél, hogy Ugye a tanításnak, amelynek követésére adottatok, erről a szóról, hogy követni, eszünkbe kell, kelljen. jussunk, hogy mindig Jézus volt az, aki azt mondta, hogy kövess engem, vagy kövess velem, kövess velem együtt a mennybe. Tehát mindig Jézusról van szó, amikor egy tanításról van szó. Nem szabad elveszni a Bibliában, mindenféle doktrinákban, mindenféle alkalmazásokban, hogy, hogy én most hogyan alkalmazom ezt az ígét a saját életemre. Mert megmondom neked, hogyan alkalmazod a Bibliát a saját életedre. Sehogy. Mert benned semmi jó nincs, semmire nem vagy képes önmagadtól, hogy tudjad alkalmazni a Bibliát, hiszen az írás csak azért adatott, hogy, hogy téged gyökerestül elítéljen. Ezért adatott az írás, hogyha te magad akarod betartani. Ezt pál mondja a galatáknak. Azért adatott az írás, hogy elítéljen, hogy oda vezessen téged Jézus Krisztusban való hithez. Mert másfelől az, az érem másik oldala pedig az, hogy az írások Jézus Krisztusról tesznek bizonyságot. Tehát vagy úgy olvasod a Bibliát, betű szerint, hogy mindenféle alkalmazások, meg keresztény, erkölcsi életvitel dolgokat olvasó ki belőle. Van egy rossz hírem, Totál udarca vagy itt élve. pedig úgy olvasott ki, hogy ez az egész Jézusról szól, olvasott benne a törvényeket, olvasott benne a, azokat a sikeres történeteket, amit, amit ugye Isten segítségével véghez mentek, akkor abban mindig Jézust kell meglátni. Mert azt mondja Jézus, hogy Mózes például ő én róla írt vagy az ill és a proféták, hogy ezek is mind Jézusról írtak. És hogyha azt megérted, hogy Jézus lakik benned, mert ezt mondja Pál, hogy, hogy Krisztus ti bennetek az eljövendő dicsőség, reménysége. Ha megértjük, hogy Krisztus lakik bennetek, bennünk, akkor már is, ha a Bibliát olvasok és Jézus látjuk benne, akkor nagyon nagy örömünk van bennem, hiszen ha Jézus bennem lakik, akkor ő az üzemanyaga annak az életnek, amit a Biblia úgymond leír. Tehát nem én élek többé, hanem él bennem a Krisztus. Most ha a Biblia a Krisztus, és nem én élek, hanem a Krisztus él bennem, akkor automatikusan meg fog történni velem az, amit a Bibliában le van írva. Ez nagyon fantasztikus dolog. Ezért mondja azt Jézus, hogy meg kell utálni a saját lelkedet, meg kell tagadod önmagad, főkevened a keresztet, halálba kell adnod magad, mert te nem tudsz élni most, amíg te próbálsz élni, addig nem vagy keresztény. Sajnálom, addig nem vagy keresztény. Mert a kereszténység ott kezdődik, hogy meghaltál. És elhiszed azt, hogy most már Jézus él benned, és nem te élsz, hanem Jézus ér benned, aki szeretett téged, és önmagát adta, érted. És ő éli le most már a saját mennyei életét itt a földi végtagjaimban. És te pedig oda föl vagy ültetve a mennyországon. Tehát a lényege az egésznek, hogy hagynod kell. Hogy így tudsz szolgálni az Istennek. És itt mondja a 18-as vers. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Figyeljük, hogy ez is múlt időben mondja. Megszabadultatok a bűntől. A bűn az az, hogy nem hiszünk Jézusban. Itt egyes számban beszél. Hát megszabadultunk a bűntől, azt mondja, hogy az igazság szolgájává lettetek. Az igazság, ugye az a való igazság, az Jézus Krisztus. A megigazultság is Jézus Krisztus. És nagyon fontos, hogy te most már az igazság szolgájává lettél. Szolgává, szolgájává lettél. A szolga az egyszerűen azt jelenti, hogy alárendeled magad neki, mert megértetted, hogy ő kicsoda, és hogy hogy te már az övé vagy hiszen meg is vásárolt téged. Amikor azt, azt beszéltük, hogy a, hogy a megváltás az azt jelenti, hogy a piacon megváltottak egy rabszolgát a fogságból. És most már te az új tulajdonosnak vagy a, a rabszolgája, ha úgy tetszik, bár ő egy szerető úr, és ő másod uralkodik, ő nem dirigál, nem parancsolgat. Igen, vannak parancsai, de azokat mindig beleteszi a szívedbe, és ő belülről kifelé munkálkodik. Úgymond meggyőzi a lelkedet, a szívedet, a szeretete által. És azért fogsz valamit megtenni, mert, mert belét helyezte az ő. Ahogy azt is mondja, hogy Isten az ő törvényeit, tehát a szívet hústáblájra írta. Tehát nem, nem így kívülről pofoszt téged, hogy tartsd meg az én törvényem, hanem belülről a meggyőződéseddé tette az ő dolgait, hogy ami szerinte helyes és szerinte helytelen, mert benned már Krisztus lakik. És csak engedned kell. Aztán Pál... Megint visszakapcsol egy gyengébb fokozatba, mert most ugye arról beszélt ti már meg is haltatok, ti már igazak vagytok, megint visszakapcsol az egyel gyengébb fokozatba, hogy próbálják, próbálja megértetni velünk. Azt mondja, hogy emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok, ahogy tehát átadtátok magatokat, tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, hogy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Hmm. Az előbb arról beszélt, hogy már megszabadultatok a bűntől, és az igazság szolgálja veletek. Most visszakapcsol egy gyengébb verzióba, és azt elmagyarázza, hogyha így nem értened, hogy na jó, ha még ezt így nem tetted meg, vagy, vagy hogy működik ez. Hát a figyelj, egyszerűen, ahogy átadtad a testedet, éltél a bűnnek, bármi bűn most eszedbe jut, éltél annak, tehát ismerd a saját életedet, én nem fogok benne vájkálni, meg nem is az én posztom. Ahogy átadtad a bolondságnak, a bűnnek, az életedet, a törvénytelenségnek a szolgálatára, most ugyanúgy add át a te tagjaidat, az Isten, az igazságnak a szolgálatára, szent lehessél. -e, hogy rájöjj, hogy már szent vagy. Ez nem nehéz dolog. És amikor azt mondja, hogy adjátok át, akkor jön egy nagy kérdés, hogy jó, de hát hogyan? Hogyan adhatom át magamat a bűn szolgálatából, az igazság szolgálatába? És itt egy harcol van szó, ugye emlékszünk, hogy az egész arról szó, hogy hogy volt egy rossz hadsereg, azt leigázta, a jó hadsereg. És kilettél, mint egy, egy, egy fogoly, kilettél, egy hadifogoly, kilettél szabadítva. És fog jönni a sátán, és az fogja neked mondani, hogy hát de te nem vagy igaz ember, hát de te bűnös vagy, különben is nem érdemled meg Isten jóságát, és különben is, de ide úgy, de, de amúgy, és pálapostól az Efézusi levél hatban elmagyarázza, hogy hogyan tudod magad igazán átadni az Isten szolgálatára. Mert az egész ezen áll vagy bukik, hogy te kinek tartod magad, hogy kinek hiszed magad, hogy hiszede hogy meghaltál a bűnnek, hiszed -e, hogy Jézus él benned, hiszed -e, hogy új teremtés lettél, hiszed -e, hogy te már a mennyiek világába lettél ültetve. És pálapostól az Efézusi levél legvégén mondja el, hogy hogyan lehet hatékony szolgálja az Istennek, tehát hogyan tud Tudsz hatékonyan a bűnnel szállni. A sátának a mocskos kísértéseiben mindig azt akarja, hogy elhitesse veled, hogy te bűnös vagy a bűnbe fetrengesz, bűnöket követsz különben is kövessél el bűnöket, mert nagy a kegyelem. Tehát a sátán mindig arra próbál rávenni, hogy te még mindig nem születtél újjá. Holott te már újjá születtél, mert hiszel Jézus Krisztus az Isten fiában, az ő keresztjében, az ő vérében, hogy megbocsátotta az összes bűnödet egyszer és mindenkora, és örökéleted van. Ezt te már elhiszed. Én meg vagyok győződve, hogy ezt elhiszed, mert nekem is ez egy nagyon nagy örömöt adott, és igazán nem volt nehéz dolog ezt elhinni, ezt még egy gyerek is el tudja hinni, sőt, még egy kómában levő ember is el tudja hinni. Tehát itt nincs mentség, ezt el tudjuk hinni. A probléma nem azzal, hogy elhiszük, hanem azzal, hogy a sátáj jön, és az elméket próbálja megfertőztetni, mert azt mondja a Biblia, hogy minden tiszta a tisztának, de a megfertőzötteknek semmi se tiszta. Tehát, ha a sátár jön és megfertőzi az elmédet, akkor mindig azt mondaná, hát én még nem vagyok tiszta, különben ez bűn, ez meg okkult, ez meg nem jó, és én... jó, ha ettől félek, attól félek, minden baj van. És mindenről beszélsz, állandóan a bűnökről beszélsz, de nem Jézusról beszélsz, mert nem Jézus van a középpontban. És pontosan ez a bűn, hogy nem Jézus van a középpontban, mert ez a lesz, és mert a cél az Jézus. Mert minden ő érte és ő által van. Tehát, ha te nem Jézust nézed, hanem össze-vissza a bűneidben foglalkozó, már az maga a bűn. És azt mondja Pál, az Efézusi 6-ban. Még egy apró megjegyzés. Pálnak mindig ez a sorrendje, hogy előbb elmagyarázza, hogy te ki vagy Jézusban, hogy Jézus mit tett érted, hogy te már kijöttél a, a halott állapotodból, most a, a bűn miatt halott voltál Istennek, viszont most meg már Isten miatt halott vagy a bűnnek. Tehát egy ha halál csere történt, eddig Istennek volt a halott, most már a bűnnek vagy halott. És Pál elmagyarázza az Efézusi levélben, hogy ti már egyek vagytok, ti már együtt gondolkoztok, ti már fölöltöztétek az új embert, Jézus Hisztust, már leraktátok a bűnöket, és itt csak a legvégén magyarázza el ezeket a harcos dolgokat. Tehát nagyon érdekes pálnak a sorrend. Először az igazság, és utána jön az életnek a megváltoztatása. A vallás mindig azt hird, hogy először változtass meg az életedet, utána jöhetsz hozzánk bemerítkezni, konfirmálni, stb. stb. stb. nem, nem, és nem, és nem, és nem. Hisze Jézus Krisztusban, ezért Isten főhatalmazott arra, hogy az ő gyereke legyé, gyere bemerítkezsz, gyere vele, cúrvacsorát, gyere, járhatsz a közösségbe, gyere, tanulj velünk, gyere, ismerd meg a többi testót, és engedd meg, hogy bátorítsanak téged, vagy akár ők vagy te bátoríthassd őket. Tehát szó sincs arról, hogy te elész egy fok fokozatot az életrendezésben, nem. Az életed rendezése ott kezdődik, hogy megbocsátattak a bűneid, menj el, és mostantól fogva már nem kell vétkezned. Vedd fel az ágyadat, vedd fel a beteg ágyadat, és tűnés haza. Nem kell itt, itt játszadod még a, a beteget, a bűnöst. Tehát először a megigazítás, utána a megszentelődés, az életednek a megváltozása. Nem először a megszentelődés, hogy majd elérsz szent, és aztán Isten igaznak nyilván, hanem először, megszent, először igaz vagy, ennek a következménye, hogy meglátszik az életedben, hogy egyre szentebb az életed. Ezt mondja Pál a legvégén, a levelének. Efézusi levél. 6-os 10. Végül pedig, halljátok? Végül! Pedig erősödjetek meg az Úrban, aki Krisztusban van, az már új teremtés. Erősödjétek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Isten hatalmas ereje az az evangélium a te üdvösségedre a hited által. Isten hatalmas ereje az az evangélium. Jézus Krisztus győzelme, egész végig beszélünk a Római levélben. Erősödjél meg az Úrban, és erősödjél meg az evangéliumban. Ebben a győzelemben, hogy föl vagy szabadítva. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mestelkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonosság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok, Ugye, vagy megállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Ájatok meg tehát. Itt, ha megfigyeljétek, rengetegszer szerepel az a szó, hogy megállni, ellenállni, leállni. Mert itt arról van szó, hogy te már Hogy ha te elhiszed, hogy halott vagy, és elhiszed, hogy igazából győztél, és ott vagy fönn a mennyben, akkor az azt hiszem, hogy meg is állsz, már nem rukkapálózó. Nem próbálod megjavítani magadat, mert megállsz a gonoszszal szemben. A gonosz mindig azt mondja, hogy javítsd meg magad, amíg nem vagy elég jó. Vagy azt mondja, hogy kövessel bűnöket, vagy azt mondja, hogy téregessél meg. Mert először belevisz a bűnbe, utána meg belevisz az önjobbításba. Mindig ezt a gonosz. És azt mondja az ige, hogy ne térjél se jobbra, se balra, hanem egyenesen nézzél Jézusra. Ne térjél se balra, ne menj a bűnbe, ne térjél se jobbra, ne menj az önigazításba. Nézzél legyenesen előre, nem ke magadat megigazítanod, hanem nézzé Jézusra. Tehát megállsz az ördögnek a mesterkedéseivel szemben. Azt mondod, hogy bocsánat, én már győztem, nekem már nincs ezzel dolgom, ez nem az én bűnöm, hanem Jézus lett az én bűnöm, és ott van a keresztem, és engem Isten igazzá tett. Tehát megállhatsz az ördög mesterkedéseivel szemben, és mindent leküzdve megállhatsz. Megint ezt a 14-es, állatok meg tehát, felövezve deregatokat igazság szeretettel. Itt arról beszél, hogy te az igazságot szereted, azt a fajta igazságot, amit Isten kijelentett. Tehát a való igazságot, ami az Isten igéjében le van írva. Ha valamit az Isten igéje megmond, akkor azt elfogadod igaznak, és az úgy van, és akárki bármit mond, akár a lelkiismereted másmond, akár a külvilág másmond, a cselekedeteidre, de máshogy. Ítéled meg, akkor is azt mondom, amit az Isten igazsága mond. Mert ha a szívünk elítél, nagyobb, aki közbejár, értünk, van közbejáró, aki nagyobb a mi szívünknél, és ő mindent tud. Nem a bűneidet kell össze-vissza, megvallogatnod, azt egyszer megvallottad, amikor rájöttél, hogy, hogy beteg vagyok, kész. Most már nem a bűneidet vallod meg, hanem egyszerűen fölövezed magad az igazságnak a szeretetével, és az igazság meg azt mondja, vagy Jézus lett a te bűnöd, és te pedig Isten megigazított embere vagy. És pont ebből jön a következő mondat. Tehát most már ismered Isten igazságát, ami megszabadított téged. Azt mondja, felöveszted magad a derekadat, és azt mondja, magatokra öltve a megigazulás páncélját. Az őv azt tartott mindent meg a római katonának a fegyverzetében. Ha nem volt rajtad az öved, akkor hiába raktad fel a páncélt, szétesett minden. <kül> Tehát az, az igazság a legfontosabb, amit Isten igényen mond, az a legfontosabb. Utána azt mondja, hogy az a megigazításnak a páncélja. Te, te meg vagy igazulva Jézus Krisztusban, Te igaz ember vagy. Ezt hidd el, te igaz ember vagy. Ez egy akkora nagy páncél az önváddal a szembe, hogy az valami hihetetlen. Meg a más emberek károsztatása által. Pál azt mondja, hogy én nem meg magamat, majd az Isten ítélkezik fölöttem azon a napon. Az az ő dolga. Én titeket se ítélek -e? Nem ítélek senkit. Kész. Aztán azt is mondja, hogy őm felsarúzva a lábatokat, a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Itt ez a készség ez igazából azt jelenti, hogy felkészültségével. Tehát te már fel vagy készítve arra, hogy tudod hirdetni az örömhírt. Hát pontosan, ha már tudod az igazságot, hogy Jézus meghalt a bűneirét a kereszten, eltemették, föltámat, ő lett a te bűnötte olyan igaz és szent és átadatlan, makolátlan tiszta lettél, mint amilyen Isten maga. Ez az evangélium és a mennybe mész. Ha már erre felkészültél, akkor fel tudod övezni magadat. Ugye itt a sarulról beszél, a lábról beszél, tehát bárhol megfordulsz, már tudod ezt mondani az embereknek. Nem fogsz szégyenkezni, nem... Te te értitek, hogy hogy épül föl. Először is ismered az igazságot, aztán tudod, hogy meg vagy igazítva. Ez a páncél. Aztán most már hirdetheted az igazságot, hirdetheted az evangéliumot, ezt a győzelmet, hogy figyelj, barátom, igazából Jézus téged is úgy lát, mintha meg lenne igazítva el, hiszed? Magad ezt. Ugye ez az evangélium, most már tudod hirdetni, milyen nagyon jó itt ez a, a sorrendje, és utána mondja, hogy, hogy vegyétek fel mindenképpen a hitnek a pajzsát. A hit az a Jézusba vetett bizalom. Akármi, bármit ér az életedben, mindenben Jézusban hiszel. Nem a magad eszére támaszkodsz, nem te oldod meg a problémákat, össze-vissza kapkodsz mindenfele, hanem te Jézusban hiszel, rá az életedet, úgy, ahogy van cakpak minden, mert te az övé vagy, kész. Mert hogyha elkezdesz hír, hirdetni evangéliumot, akkor fog jönni a sáta, hogy de ezt rosszul mondtad, de azt nem így mondtad, különben is, de nem vagy méltó, meg képmutató vagy, meg minden. És megpróbál eltántorítani, meg a félelem is jön, meg minden jön. És tudjátok, a félelem az a hitnek a hiánya. Ezért mondja Pálod, vegyétek fel a hitet is. Tehát a, a hitnek a, ha jól látom, igen, a pajzsát, amelyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tehát, hogy képzeld, hogy az egész pokoli támad ellened az összes tüzes nyilával, de te meg egyszerűen csak megállsz, kinyújtod így a kezed, benne a pajzs, és azt mondod, én hiszek Jézusban. Nem azt mondja, hogy a megtéregetésnek, meg a nem tudom, önjobbításnak a pajzsát veszed föl. Nem. A hit pajzsát. Tudod, hogy Jézus mit csinálta? Érted a keresztet. Tehát, elől-hátul körbe magadat, amikor híreted az evangéliumot. Mert a sátán mindent akar, csak azt nem, hogy hirdessd az örömhírt az embereknek. Mindent akar. Bár legyél, járjál gyülekezetbe, dicsőítkessél, énekeljél, olvassál a Bibliát, tök mindegy. Az evangéliumot ne hirdessd, hogy a másik ember is újjá lett szül szülve és meg lett igazítva, és csak el kell venni a megváltást a Jézus Krisztusban. Ezt nem akarja a sátán. Nem mindenféle bűntudatot rá fog zúzni. De vedd fel ezt a hitnek a pajzsát. És utána még azt is mondja, figyelj, Vegyétek föl az üdvösség sisakját is. Hú, na ez. Ez aztán kiveri a biztosítékot hogy sok embernél, mert ez azt jelenti, hogy az, ugye a sisak az a fejedre kerül, a fejed pedig ugye a gondolkodásmódodat ö, jelképezi. Tehát vet föl a gondolkodásmódodra ezt a bukó sisakot, ha úgy tetszik, hogy te üdvösséget kaptál, át. A fene fenét is eszik, mész a mennybe. Oké, okay? mész a mennybe, üdvösséged van. Akár mekkora Kudarc, tömeg minden fog még érni téged az életben, hidd el, még akkorákat fogsz esni, hogy te magad fogsz megijedni. Lehet, hogy akkora nagy bűnöket fogsz elkövetni, hogy csak egy fejed ketté áll és nézve, hogy hon, honnan van ez bennem. És, és meg fog ijeszteni a sátán téged, hogy na látod, nem is vagy keresztény, nincs is üdvösséged, vagy pont te leszel az az ember, aki másokat fogsz megijeszteni. Mert ha nem érted jól az evangéliumot, akkor másokra is azt fogod ráúzni, hogy na ennek biztos nincs üdvösségben, bűnbe van és össze-vissza. De nem, te a megigazítás szolgálatát kaptad. Hogy Isten téged megigazított annak ellenére, amilyen vagy, és ezért tudod átadni magadat az Isten szolgálatánál, mert akkor hogy nagy szeretet van benned Isten felé, akkor a nagy öröm van benned. És itt is ez van, hogy te vedd fel az üdvösségsisakját. Ez azt jelenti, hogy üdv bizonyosságod van. Tudod jó, hogy a mennyben ész. Nem értek, hogy ki mit mond. Én Jézusban hiszek, kész. Ez nekem bőven elég. Én Jézusban hiszek. Tudom, kinek hittem. Nem cselekedetekért, hogy senkinek dicsekedjén, hanem kegyelemből, ingyen, ajándékból van örök életem, mert Isten szeretett engem és önmagát adta a Fölveszem az üdvösség sisakját, bukósisakját. Nem hagyom, hogy, hogy amikor eltanyálok, akkor, akkor beverjem a fejemet, és megzakadjon a a gondolkodás módon, és elveszítsem az üdvösségem mindent akarasátán, hogy téged kizökkentsen ebből, mert hogyha nincs ügybizágod, nem is fogod hirdetni az evangéliumot tisztán, hanem valami katyvalékot fog szirdetni tele önjobbítással, meg megtéregetéssel. De az nem az evangélium. Igen, meg kell térni, de nem azért kell megtérni, hogy te a mennybe jussál, hanem azért, hogy hitelesebb ember tudjál lenni a másik ember számára. Mert a te szentséged nélkül, hogyha nem látják gajgat a szentséget, akkor nem biztos, hogy fognak neked hinni. Úgyhogy, hála Istennek van, amikor ő ott is adta, ahol te nem vetettél, tehát van, amikor kipótolja még ezt a hiányosságodat is. Tehát Isten nagyon-nagyon szereti az embereket, és mindent megtesz, hogy elérje őket. És utána azt is mondja, hogy... És végül vegyétek fel, hogy a szellem kardját, amely az Isten beszéde. Hát amikor jön egy támadás, bejön egy gondolata a fejedbe, vagy más károsztat téged, jön egy támadás, azonnal kívántad az Isten igéjét, és azt mondtad, hogy megvan érva. <gül> Jézus meghalt az én bűneimért, eltemették, de harmadnap föltámad. Vagy jön egy kísértés. Akkor meg azt mondod, hogy megvan írva, hogy ne paráználkodj. Megvan írva, hogy én Jézusnak a végtagja vagyok. Jézus pedig nem paráználkodik. És így tovább. Bármilyen kísértés jön, hozhatod az Isten igéjét, mert a Jakab levél azt mondja, hogy az Isten igéjének van arra hatalma, hogy megtartsa a te lelkedet az üdvösségre. Hát az Isten igéje, abba bele tudsz így kapaszkodni. Hogy nem hagyod, hogy a sátán eltántorítson téged. És mindegyik, amiről beszéltünk, hogy a megigazítás, az, az igazság szeretet, ugye az üdvösség is akja, a, a, a kard, ugye ezek mind-mind végül az Isten igényének a helyes értelmezéséből jött össze. Tehát ez a szellemmek a kardja, a szent a kardja. A kétélű éles fegyver. Ezzel tudsz minden megítélni, ami a, a, a sátántól jön, sugallat, vagy az Istentől jön. Inspiráció. Ezeket mind meg tud ítélni Isten beszéde által. Tehát tanulmányozzátok az írást, tanuljátok meg az igéket, bármi, ami megfogtiteket, azt azonnal tanuljátok meg, és az nem is lesz megtanulni. Mert a benetek levő Krisztus segít megtanulni az igéket, és tudjátok majd használni. És végül beszél arról, hogy minden imádságban és könyörgésetekben imádkozatok mindenkor a Szent Szellem által. És legyetek éberek, teljes átatossággal könyörögve az összes szentekért. És ugye pálért is. Tehát itt is arról van szó hogy itt, meg már egy picit belemegy a közbenjárásba, a hálaadásba, a dicsőítésbe. Abba Pál pár mindig úgy fogalmaz az imádságnál, hogy adjatok minden emberért hálát. Ha tetszik az, az ember, ha nem tetszik az, az ember, adjál hálát érte, imádkozz érte. Mert ha tudod, hogy örök életed van, tudod, hogy bűneid ellenére Isten megbocsátott, tudod, hogy, hogy fönt van rajtad az üdvösség süsakja, és te a mennybe mész, akármi történik akkor már nem fogod elítélni a másik embert, hanem közbe fogsz érte járni, imádkozni fogsz érte. Fogod kérni Istentől, hogy Uram neki is mutasd meg, vedd le a szeméről azt a hájogot, azt a, azt a lepet, hogy Uram segíts neki, drága Isten, hogy meglássa, hogy te milyen szerető, dicsőséges mennyi apuka vagy, hogy, hogy mi mindent megtettél azért, hogy ő is a mennybe jutasson. És ez változtatja meg az embert. Nem az, hogy rátoksz már millió törvényt, hogy tegyél meg ebből, abból, amabból, nem. Tudod, ha én azt meg, hogy hogy az embereknek a legnagyobb baja az, a, az, hogy saját maguk akarnak megtérni. Beszéltem nemrég egy alkoholista emberkével, aki amúgy valamilyen szinten hisz Jézusban, de egy dologban nem hiszik Jézusban, hogy Jézus képes őt megszabadítani ebből az alkoholjából. És amikor beszélgettem erről, hogy figyelj, téged Jézus már 2000 éve megszabadítod az alkoholból, mert ő lett a te bűnöd, ő lett a te alkoholod, és te már Jézusnak az igazsága vagy, mert ő főment a keresztül, nem mutattam neki az igét. És nem tudta elhinni. Egyszerűen nem tudta elhinni, hogy hát de jó lenne, ha ez így lenne. De nem, ő még mindig azon volt, hogy ő szeretne jó lenni. Meg majd megfogadom, meg majd leteszem, meg majd elkezdek sportolni. És akkor megkérdeztem tőle, hogy figyelj, hány, mennyi időszak volt az a leghosszabb időszak, amíg sikerült vissza lenni, És akkor azt mondta, a maximum másfél hónap. Igen, na látod, ez a saját magadnak az ereje, eddig bírta. De miért nem térdesz le Jézus elé, és kéred az ő segítségét? Egyszerűen nem a bűnével volt a baj, nem azzal volt a baj, hogy ő nem tudta, hogy bűnös. Nagyon is jó tudta. Tehát, ha itt a bűnvallásról lenne szó, hát ő nagyon is jó tudta, hogy az alkohol, ez neki gáz, ez probléma. Csak odáig nem jutott el, hogy neki Isten az ő megigazítója, az ő megszabadítója. És hogy Jézus bármikor egy pillanat alatt elveszi. De amíg nem törik össze a szíve, amíg nem ismeri be, hogy tehetetlen. És én, én ezt definiálom a megtérésnek. A saját magad tehetetlenségének a beismerését, hogy nem tudsz megváltozni, nem tudsz jó lenni, én bennem a testemben semmi jó nincs, semmit nem tudok magamtól bütykölni a saját magamon. Hanem Istennek a megigazítására, az ő vérének a megtisztítására van szükségem. Ez a megtérés. Mert ekkor beismered, hogy uram, Ments meg. Ahogy Luther is ezt mondta, tiéd vagyok, mencs meg. Ez annyira tetszik, ez a mondta, Tiéd vagyok, nincs meg. Nem kezdett el ott magyarázkodni. Tiéd vagyok uram, összeszedem magam, mencs meg. Nem. Tiéd vagyok, mencs meg. És nagyon fontos ez a hozzáállás, mert ez a büszkeségünket diriébb darabokra töri, és... és. Isten a keményeknek ellenáll, a büszkéknek ellenáll, azoknak elmutatja meg a szabadítását. Nagy kegyelem, hogyha valamiért mégis megmutatja, de. De a kevélyeknek ellenállás az alázatosaknak mutatja meg az ő kegyelmét. Ez az igazi megtérés, amikor beismered, hogy totál önmagadba semmi nem vagy. És akkor megutálod a lelkedet, megtagadod önmagad, és odajöjsz Jézushoz. Ez a megtérés, nem az a megtérés, hogy szokták mondani, hogy megvallja és elhagyja a bűneit. De kérem, ez egy példabeszéd, ez az Ószövetségben szerepel. Az Új Szövetségben úgy hangzik a megtérés, hogy, hogy Hatiat tanítványaim vagytok akkor megtartjátok az én igényet, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká sziteket. A bibliai megtérés az az, hogy te már elkezdesz tanítvány lenni, tehát már hiszel Jézusban, elkezdesz tanítványá lenni, és elkezded megtartani az Isten igét, rájössz, hogy nem sikerül, mert nekem is így volt, nem sikerül, akkor megismered az igazságot személyesen, az igazság pedig Jézus Krisztus, megismered az ő hatalmas erejét a kudarcaidban, hogy Pál mondja, hogy én a gyengeségeim, mert dicsekszem, mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok elős, amikor elrontottam és semmi esélye nem volt, akkor jöttem rá, hogy Isten az, aki engem alkalmasra tett hát az evangéliumnak a hirdetésére, nem, nem tőlem van az én alkalmasra, van Istentől van. Nem azért, mert annyira összeszedtem magam, hanem pont azért, mert éppen, hogy elbuktam, de Isten még mindig azt mondja, hogy szeretlek és kegyelmet adok neked, és gyere, csináljuk újra. Ez tesz téged készé az evangélium hirdetésére. Hogy amikor megtartod úgymond az igét, és elbuksz, akkor jössz rá, hogy új Isten ereje munkákodik, nem is nekem kell. Az igazságot megismered, és az igazság szabadít meg téged. Az igazság pedig egy személy, Jézus Krisztus, mert Jézusba jött el a kegyelem és az igazság. És a kegyelem uralkodik most már rajtad. Ez a bibliai megtérés definíciója. Hogy először hiszel, aztán tanítvány leszel. Ugye először bemerítkezel, aztán tanítvány leszel. A tanítványságban rájössz a kudarcba, a kudarcaidra. A kudarcaid által megismered Jézusnak a kegyelmét. Tehát egy lefelé induló lejtől indulszel, nem egy höl felé menő. Amikor tanítvány leszel, akkor a kudarcok ünne, ezért szokták mondani, hogy a keresztények sokszor rosszabbak, mint a világ. Igen, mert ők maguk akarják betartani a Bibliát, és olyan borzasztó tudunk válni, hogy hihetetlen. De utána, amikor eljutsz a mély pontodra, akkor eljössz, hogy Hú, Istenem, mindig kegyelmes. Velem is így történt. 13 éve vagyok hívő, és még nagyon sok mindent nem ismerek de Már átmentem egy-két ilyen önerős kereszténységen, ilyen ön din, mikor a Szent Szellem helyett én akarok jó lenni. Úgyhogy ez a megtérés. Megtérsz, tudod, miből? A holt cselekedeteidből, ezt mondja a zsidó levél. A kereszténység alaptanítása, hogy megtérsz a holt cselekedeteidből, és ezután rábízod magad Istenre. A holt cselekedeteid az a saját cselekedeteid. Az lehet rossz cselekedet, lehet jó cselekedet. Tök mindegy, mind a kettőből megketérni. Se jobbra, se balra nem mész, egyenesen, mész Jézusra, nézel a hitszerzője és bevégzője. Úgyhogy így adod át magadat az Isten szolgálatára. De most estve, ezt veséztük ki ezek az Istennek a fegyvereit, te most már fölveszed a másik hadseregnek a fegyvereit. Ami pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Minden oldalról körülzálltál engem, kezedet rajtam minden mindenhonnan beburkolod a Jézus szeretetével, nincs mese. És a 20-as vers úgy folytatja a Római Levél 6-ban, mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtal, de milyen, milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek a vége a halál. Most azután, miután a bűnből megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, múlt idő, meghozta, amelynek a vége az örök élet. Mert a bűnzsolja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, ami úrunkban. Amit itt Pál elmond, hogy hogy a, a, a megtérésed előtt, tehát a, a, mielőtt Jézusba vetetted a hitedet, volt egy borzasztó életed, és azt mondja, hogy ez, ez a halálnak hozott gyümölcsöt, és érdekes módon nálam is úgy történt, hogy először hittem Jézusban, utána kezdtem el megutálni a régi életemet. Tehát nem fordítva, hanem utána. És itt is azt mondja, hogy ti már kezdtek nézd, itt írja a, a igen, a 21-es versben mondja, hogy bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek a vége a halál. Tehát már megvagytok igazítva, már bűntől szabadok vagytok, már átadtátok a testeteket Istennek, és most szégyenkeztek. Úgy te jó ég, milyen bolondok voltunk. Tehát ilyen utólagos belátás, én ezért szeretem azt a szót, hogy metanója a megtérés. A metanóia az azt jelenti, hogy utána való újra gondolkozás. Tehát miután már elfogadta Jézust, Miután már megértetted, elkezded átgondolni az életedet. Tehát a megtérés az igazából már csak a megszentelődésnek a következménye, hogy már hittél Jézusban, és ez egy folyamata lesz a megszentelődésnek, hogy rájesz, hogy te jó ég, az is milyen rossz volt, te jó ég, az is milyen rossz volt. Uh -huh. Viszont azt is mondja, hogy most miután a bűntől megszabadultatok múlt idő, az Isten szolgáljává lettetek. De érdekes, hogy Pál mindig úgy fogalmaz, hogy Tudja jó, hogy még fogunk elkövetni bűnöket, nem? És mégis azt mondja, hogy ti már megszabadul, tatok. Én ezt úgy hívom, hogy ez egy ilyen jövő idejű múlt. Isten mindig így beszél rólad, hogy te már igaz ember vagy, te már azért menyasszonyom, vagy te már ott ülsz fönn a trónon velem együtt, győztél. Elvégeztetett új teremtés, vagy a régiek elmúlt, aki ne újjá lett, minden meghaltál a bűnnek. Ugye? Tehát múlt időben beszél Isten, és lehet, hogy te úgy látod, hogy még csak a jövőben vagy. Igen ám, de Isten a kezdet és a vég, ő neki nincs idő, ő fölötte van az időnek, ő tudja jó, hogy milyen, milyen vagy. Nem is azt mondom, hogy milyen lesz-e, hanem milyen vagy, mert Isten úgy lát, hogy te már ott vagy a mennyi. Ez a néhány év itt a Földön semmit nem számít. És te is így látsd magadat, mert ezért fogsz megváltozni, mert máshogy látod magadat. Kezdj el úgy gondolkozni magadról, mint aki már nem vagy bűnös, mint aki már meg vagy szentelve. Itt mondja, hogy, hogy most már meghozta neked a szent életed. Te, neked már szent életed van. Nem kell görcsönöd azon, hogy megszentelődj, hanem te már szent vagy. Hanem kezdj el ehhez megfelelően viselkedni. A viselkedést igazítod a gondolkodáshoz, és nem pedig a gondolkodást a viselkedésedhez. Nem a viselkedésedet változtatod meg, hanem a gondolkodásodat. És utána ugye azt mondja, hogy mert a bűnnek a zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Itt nagyon fontos az a szó, hogy mert. Tehát itt, itt nem a bűn a lényeg, hanem az, hogy a bűn, igen, az egy gonosz rabszolga volt, a bűn zsoldja, ha úgy tetszik, akkor a, a gázkamra. Hát mivel te az én hadifogjon vagy, ezért bedoblak téged a gázkamrába, és meghalsz. Ezt érdemled! A bűn az azt mondja, hogy ezt érdemled. Viszont azt mondja, hogy Isten kegyelmi ajándéka. Tehát ki nem érdemelt ajándéka, amiért neked nem kell semmit fizetned, mert te egyszerűen csak föl lettél szabadítva, meglettél vásárolva, ki lettél hozva ebből a gázkamrából, ebből a koncentrációs táborból. Neked ez egyszerűen ajándék. Semmit nem csinálta, egyszer jöttek az amerikaiak, és megszabadítottak téged a táborból, érted? Semmit nem csinálta. Ez a Krisztusnak az ajándéka. Az örök élet. Te már Jézusban vagy, ebben az új országban vagy, elközelített Isten országa, változtass meg a gondolkodásodat, és higgyél Jézusnak a győzelmében. És ezért fog megváltozni az életed. Nem, nem kell itt semmit csinálnod. Ezen gondolkozzál, csak ami jó, ami tiszta, ami szeretetreméltó. Isten dolgain gondolkozzál, hogy Jézus mit tett a kereszten. A többi ráadásul megadatik neked, ezt Isten maga ígérte. Ne aggódjál a holnap miatt, ne aggódjál azokon a dolgokon, amiken a hitetlenek aggódnak, hogy ők lesznek jobbak. Ne aggódjál. Nem kell neked diétáznod, össze-vissza ilyen szent diétákat követned, 5-10-20 pontos megszentelődősi lépéseket nem kell csinálnod. Te gondolkozzál az Isten király uralmán, hogy ő legyőzte a szívedet, és gondolkozzál az ő megigazításán, az Istennek az igazságán, aki te magad vagy Jézus Krisztusban, mert te igaz ember vagy, meghódított téged, és már benne vagy Jézus Krisztusban, és új teremtés vagy. Nem a régi bűnös vagy, az már elmúlt, hanem új lett minden. És amikor jönne a bűn, hogy harcoljon ellened, próbálkozna a sátának kísértésével, akkor ezen gondolkozza, hogy hát bocsánat, de én már igaz ember vagyok, ez nem én vagyok, úgyhogy keres magadnak valaki mást. Úgyhogy erről szerettem volna beszélni, remélem, hogy nagyon felszabadított, én végig most ezt a tanítást. Ez egy fantasztikus üzenete Pálnak, ez a megigazítás, hogy már szabadok vagytok a bűntől, én szabad vagyok is. Igazából ez a legnehezebb, hogy elhiggyem ezt, csak akkor hiszem, hogy, hogy emiatt fog lecsökkenni a ugye, rátám nekem is, meg szerintem mindannyiunknak, mert egyre jobban ebbe ássuk bele magunkat és elkezdünk vizen járni. Egy lehetetlen dolgot fogunk tenni, hogy ma nem fogunk vétkezni, mert Krisztusnak, a Isteni természetének a részesei lettünk. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. áldottak vagytok, győztesek vagytok, királygyerekek vagytok, hercegnők vagytok, Jézushoz hozzáillő társak vagytok, nem férgek vagytok, nem csigák, nem hangyák, nem nyomorult bűnösök vagytok, hanem Jézushoz hozzáillő társak vagytok, mert Isten Titeket kivett Jézus bordájából, amikor ő meghalt a kereszten, és úgymond Ádámként elaludt, akkor ő kivett titeket? És olyanok vagytok, mint Ádámnak Éva, és Jézus azt mondja rólatok, ez most már...